12. Я прокинувся на підлозі кабінету Мерфі. Годинник на стіні говорив, що сплило приблизно 20 хвилин. Під головою було щось м'яке, а під ногами кілька телефонних книг. Мерфі притискала до мого чола і горла прохолодну якусь тканину. Я почувався жахливо. Знесилений, хворобливий, з нудотою від носа до п'ят, із пульсуючою головою. Нічого не хотілося так сильно, як згорнутися калачиком і скиглячи заснути. Втім, закінчувати життя так я не планував. Тому замість цього я спробував пошуткувати. А у тебе часом немає маленької білої сукні? Я міг би іноді фантазувати про тебе у ролі медсестри, Мерфі. Ще б такий збочинець і не фантазував би. Хто тебе по голові вдарив? З вимогою запитала вона. «Ніхто — Ніхто? — пробурмотів я. — Впав зі сходів до квартири. — ж, Гаррі? — сказала вона важко, однак її руки ніжно проходили моє чоло прохолодною тканиною. — Ти бігав по цій справі. Ось тут-то і з'явилась шишка на голові, так? Я хотів було протестувати. «Оближ — Оближ, — сказала вона, випускаючи подих. «Якби на твій струс мозку, я б прив'язала тебе п'ятами до своєї машини і проїхалась би по трасі». Вона підняла два пальці. «Скільки пальців?» «П'ятдесят», – сказав я і підняв два своїх. «Це не струс мозку, просто невелика шишка на голові. У мене все буде добре». Я спробував сісти. «Мені потрібно просто повернутися додому і трохи поспати». Мерфі сильною рукою притиснула мене назад до подушки під головою, в ролі якої, мабуть, її піджак, тому що зараз вона була не в ньому. «Не вставай!» – прогарчала вона. «Як ти сюди потрапив? Не в тій купі металобрухту, сподіваюсь». «Ні, жук зараз відроджується як фенікс», – сказав я. «На орендованій машині доїхав. Послухай, у мене все буде добре». Просто випусти мене звідси, я поїду додому і трохи посплю. «Ти не в формі для кермування?» Сказала Мерфі. «Зараз ти, скоріш, загроза. Мені доведеться заарештувати саму себе, якщо я пущу тебе за кермо в такому стані. Мерф!» Сказав я роздратовано. «Якщо ти не можеш заплатити те, що ти мені вже винна прямо зараз, то тоді я не зможу дозволити собі таксі». «Мрій, Гаррі!» Сказала Мерфі І прибережи сили, я тебе підкину Не треба мене підкидати Почав я, але вона встала з колін і вийшла з кабінету Дурість, подумав я, цілковита Я цілком здатний пересуватися Тож я сів і звівся на ноги Ну, спробував, і спроба була гарною Мені таки вдалося наполовину сісти А потім шлунок вивернувся Мерфі повернулася і знайшла мене згорнутим на підлозі в кабінеті, де і лишила. Вона для різноманітності нічого не сказала, а просто знову стала біля мене на коліна. витерла рот і приклала до потилиці щось прохолодне. Пам'ятаю, як вона допомагала мені дійти до машини. Пам'ятаю, маленькі шматочки поїздки до квартири. Пам'ятаю, як дав їй ключі від арендованої машини... І щось про бурмотів, про майка і водія евакуатора. Але здебільшого я пам'ятаю, як відчував її руку на моїй. Холодна, з невеликим тремтінням м'яких пальців, маленька у моїй гігантській руці і сильна. Мерфі гарчала, погрожувала мені всю дорогу назад до квартири, здається. Але вона тримала мене за руку, ніби для того, щоб запевнитись, що я не втратив свідомість або запевнити мене, що вона поруч і що нікуди не дінеться. Ось чому я здохну, але допоможу, Мерфі. Вона хороша людина, з кращих. Ми повернулися до моєї квартири десь до полудня. Мерфі допомогла мені спуститись сходами і відімкнула для мене двері. Містер підбіг і кинувся їй в ноги, вітаючись. Можливо, низький зріст дає їй кращу рівновагу, чи щось таке, оскільки вона насправді не хитнулася, коли містер протаранив її. А може це айкідо? Боже, Гаррі, пробурмотіла вона. До чого тут темно? Вона клацнула вимикач, але лампочки минулого тижня згоріли, а у мене не було грошей, щоб їх замінити. Тож вона посадила мене на диван і запалила кілька свічок від вугілля, що тьмяно світило в каміні. «Добре, я кладу тебе в ліжко». «Гаразд. Ну, якщо ти так наполягаєш». Задзвонив телефон. Він був у зоні досяжності, тому я взяв слухавку в руки. «Дрезден». «Про бурмотів є». «Дрезден, це Лінда. Лінда Рендал. Ти мене пам'ятаєш?» Спитала б краще, чи пам'ятають чоловіки сцену у фільми з Мерилін, ту, де вона стояла над решіткою метро. Я пам'ятав очі Лінди Ренделл і подумав про те, про що джентльмену не треба думати. «Що, гола?» – спитав я і тільки через хвилину зрозумів те, що ляпнув. «Тріастя?» – Мерфі подивилась на мене і закотила очі. Вона встала і зайшла в мою спальню, де почала поправляти ковдру, і дала мені цим трішечки особистого простору. Я почувався бадьоро. Моя обмовка відволікла Мерфі краще, ніж будь-яка брехня, яку я міг придумати. Можливо, довбнутий по голові Гаррі не обов'язково поганий Гаррі. Лінда промуркотіла сміхом у телефон. «Я зараз в машині, солоденький. Можливо, таке буде пізніше». Дивись, я згадала кілька речей, які можуть допомогти. Є можливість зустрітися зі мною сьогодні ввечері. Я потер очі. Субота. Сьогодні ввечері буде субота. Мені треба щось зробити сьогодні ввечері. Та й грати з ним, подумав я. Якщо я не можу згадати, що збирався робити, значить, не така й важлива справа. А вже ж, сказав я. «Добре!» Вона мугикнула у телефон. «Такий джентльмен! Мені це подобається час від часу. Я закінчую о сьомій. Це нічого? То ми зустрінемося? Скажімо, о восьмій?» «Моя машина коні двинула!» – сказав я. Язик ледве перегортався в роті. «Можемо зустрітись у місцевому магазинчику трохи нижче моєї квартири». Вона знову влила мені в ухо багатий кремовий сміх. «Скажу, от що. я витрачу зайву годинку, або близько до того, піду спочатку додому, прийму гарячу ванну, приведу себе до ладу і прилечу в міцні обійми. Звучить добре?» «Ну, що ж, хараст!» Вона знову засміялася і, не попрощавшись, обірвала зв'язок. Мерфі з'явилась знову, як тільки я поклав телефон. — Скажи мені, що ти зараз не просто призначив побачення, Дрезден. — Ти просто заздреш. Мерфі пирхнула. — Оближ, мені потрібен більш міцний чоловік, ніж ти, для повного щастя. Вона просунула мені руку у пахву, щоб допомогти піднятися. — Ти б зламався, як суха палиця, Дрезден. Тобі краще лягти спати, бо ще дурниць якихось наробиш. Я легенько її відштовхнув. Не так сильно, але вона відступила, насупившись. — Що? — Щось, — сказав я і потер очі. — Мене щось турбувало. Я щось забув. Точно, щось я пообіцяв зробити в суботу. Я намагався відштовхнути думки про нарковійни та людей збожеволілих від видінь чародійського погляду навіяних їм третім оком і спробував зосередитися. І не знадобилося багато часу, щоб згадати. «Моніка!» Я сказав їй, що подзвоню. Я поплескав по кишенях куртки, аж допоки не знайшов блокнот, і виняв його. Відкрив і махнув рукою Мерфі. «Свічка!» Треба дещо прочитати. «Христос, Дрезден, клянусь, ти принаймні такий же нестерпний, як мій перший чоловік. Досить упертості, щоб самого себе убити». Вона зітхнула і принесла свічку. Світло на мить засліпило мені очі. Я знайшов номер Моніки і набрав. «Добрий день», – запитав дитячий хлопчачий голос. «Привіт», – сказав я. — Дай мені поговорити з Монікою, будь ласка. — А це хто? Я згадав, що працюю на неї таємно, і відповів. — Її чотириюрідний брат Гаррі з Вермонта. — Окей, — сказав малий. — Повисіть. І він закричав, не відводячи рота від слухавки. — Мамо! Двоюрідний брат Гаррі з Вермонта дзвонить! Діти. Всі люблять дітей. Я ж їх обожнюю. Трохи солі, вичавити лимонного соку і ідеальна страва. Я дочекався, коли стукіт у голові перетвориться на простий біль, а дитина кинула телефон і втекла, гуркочучи ногами по паркету. Через мить пролунав брязкіт і тихий, дещо нервовий голос Моніки сказав. «Ало, це Гаррі Дрезден», – сказав я. Я телефоную, щоб розповісти про все, що я зміг дізнатися про... Вибачте, перебила вона. Я цього не... <кхм> не потрібно цього. Я моргнув. е Моніка Селс? Я перечитав її номер телефону. Так, так, сказала вона, голос квапливий, нетерплячий. Нам не потрібна ніяка допомога. Дякую. Я що, невчасно подзвонив? Ні, ні, це не так. Я просто хочу скасувати своє замовлення, припинити надання послуги, не турбуйтесь про мене. В її голосі чулась дивна лагідність, ніби вона вдавала добрий настрій домогосподарки. Скасувати? Тобто, не хочете, щоб я шукав вашого чоловіка? Але гроші. Телефон загудів, а по лінії побіг білий шум. Очувся голос на задньому плані, а потім звук весь зник, крім шуму. На мить я подумав, що повністю втрачу зв'язок. Але це було дивно. Зазвичай вони барахлять з мого боку, а не на тому кінці лінії. Трястя, ці довбині телефони навіть зламатися не можуть нормально. «Ей, ей агов!» – сказав я голосно і сварливо. Голос Моніки повернувся. «Не турбуйтеся про гроші! Щиро дякую за всю вашу допомогу! Доброго дня! До побачення! Дякую!» І вона відключилась. Я відняв слухавку від уха і подивився на неї. «Чудернацько!» – сказав я. «Ходімо, Гаррі!» – сказала Мерфі. Вона взяла слухавку з моєї руки і різким рухом поклала її на гачки. «Мамо, ну я не хочу спатоньки, ще навіть не темно!» Такий кульгавий жарт потрібен був, щоб спробувати подумати про щось, окрім того, як жахливо болить голова. Вона потягнула мене в спальню, і коли я простягнувся на прохолодних простирадлах, то небезпідставно мені здалося, що лежати мені тут аж до того, як коріння пущу. Мерфі виміряла мені температуру і обмацала пальцями голову, обережно обійшовши гусяче яйце на задній частині мого черепа. Вона посвітила мені в очі ліхтариком в ручці, що мені не сподобалося, а потім напоїла водою, що мені сподобалося, і змусила проковтнути пару таблеток аспірину та або чогось там подібного. Я запам'ятав лише дві речі про той ранок. Однією з них була Мерфі, яка витягувала мене з сорочки, чобіт і шкарпеток, і яка потім нахилилась, щоб поцілувати моє чоло і скуйовдити волосся. Також вона накрила мене ковдрами і загасила світло. Містер застрибнув на ліжко і ліг мені на ноги, муркочучи, як маленький дизельний двигун, втішаючи. Друге, що я пам'ятаю, це те, що телефон знову задзвонив. Мерфі якраз збиралась піти. Ключі від машини в її руці на диво гучно себе поводили. Я чув, як вона повернулася, щоб підняти слухавку, і сказала. «Дім Гаррі Дрездена?» Настала тиша. «Агов!» – сказала Мерфі. Після чергової паузи в дверях з'явився маленький силует Мерфі і подивився на мене. «Помилились номером. Відпочивай, Гаррі!» «Дякую, Керін. Я спробував їй посміхнутися. Це, мабуть, виглядало жахливо. Вона усміхнулась у відповідь, і я впевнений, що у неї це вийшло краще. А потім вона пішла. У квартирі стало темно й тихо. Містер продовжував заспокійливо гуркотіти в темряві. Навіть засипаючи, я продовжував задумуватись. Що я забув? І про ще одне, не менш важливе. Хто був на лінії? Хто не хотів говорити з Мерфі? Чи намагалася Моніка Селс передзвонити мені? Чому вона відкликала мене зі справи і сказала, щоб я зберіг гроші? Я розмірковував над цим і над бейсбольними битами та іншими справами, аж поки муркотіння містера не приспало мене.